Allahut. Të madhorishëm salavatet mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij dhe ata që pasën me të mirë deri në ditën e gjykimit. Do të flasim në dersën e sonshëm për çështjen e imanit, mirëpo në kënd të vështrimin e grupacioneve që kanë ekzistuar në kohën e Salafus Salih Gjeneratët e parët e musliman dhe dhe zërë Janë kanë garanta e fesë islame Atatët e cilët kanë, kanë garantu Për eksistimin e kuptimit të vërtet të fesë islame Ki kuptimi vërtet është transmitu në umet Në këtë umet Gjatë historisë me shekuj Shekull pas shekulli Gjerat pas generat Dhe se Allahu subhanahu wa ta'la ka garantu se Do të mbetë kuptimi i vartajti fes Ne velusim Allahum subhanahu wa ta'la që Allahu gjellë o ala Të nga udhëzën në kuptimi në vartajt të fes Ska dhëntimat madhës e kjo Me i kuptu fjalë të Allah dhe Të dërgumit sër Allahu Alejhi wa sallem Së kur që i kanë fol Mirë për lezer Ska dhëshim Se dhe kanë ardhë para lajmë rime Nga Muhamedi s.a.w. se unë me ti islam, do ket, të ketë kjeç kuptimet të fesë. Do të të njerëzi me emra dhe mbi emra, autoritativ, haqalard në ndryshëm, edhe kështu me radhë njerëzit të fesë, do të devjojnë, apo do të kjenë disa prej bidateve të cilat bidate janë kjeç kuptimi fesë. Ma dje dhe atë janë kanë thirësa në bidatë. Kemi përmendë se mesire e imanit i ka tre pjes Ka imanin, kufrin dhe një fakun Për një fakun falim Edhe pse ka shumë me fol Mi pa ato mesire të kresori i përmendëm Për një fakun Ta e dhe dhe flasim për imanin Dhe keç kuptimin që jenë kënë pas një grupë që që qëtë mërgjie Në mesire e imanit Bidat qit I thartë e bidatit Ata që gabimisht e kuptun mesire e imanit Dhe të kufrit qënë të kselefi mërgjia Dhe para mërgjive kanë egzistu një grupë tjetër Që qënë gjahmija Pasus të gjahëm Pasu Ibni Safarit i qële ka pas një hoqë Të vetin që është qujtë uh, Gjaadi bin Dirham Këta kanë pas dhezër zinjirin Zinjirin Dherë të kë jahudiju lebidi I qëli ka bazi sihr Muhammedit Një prej jahudive Një prej jahudive يكابو سحر ماجي محمد صلى الله عليه وسلم ابنار قاليد نيه باسق ارض جبريلي عليه الصلاه والسلام ما كل هو ما كل اونو برب الفلق ما كل اونو برب الناس ذا قوردو محمد صلى الله عليه وسلم تنزيل في بناريت بريبوسيت ات ات ات كوناب ات اتونيه اتزغيد وتو االيزون كتو سوره تي االيزون كتو سوره të ilitarit dhe një edhe mësusi i gjad i bëndërhemit ka qenë lebidi ndërsa gjad i bëndërhemit ka posë në zamës gjahme i së fanin dhe zër ky person ka dal të kënjerëzit dhe ka thanë se nëse njëri u e njëh Allah unë, a jështë musliman e vetëm me ditë se ka Allah të jë musliman në ndajtë me thonë nuk ka mundësi me u kuptu mesila imanit Nuk ka mundësi me ukuptu meselë e imanit, pa i kuptu fraksionet, grupacionet që janë. Në qëfar meselë janë përnë këtë njërëzë? Dhe se në kohën e sodit bashkohore të muslimant mundohën të tjerë për ejo besimtarve me futë kësiloj rrimash me të madhe, kësiloj rrimash të hëgjolarve të islamit, kësiloj islami të gjehën një safanit që pretendojnë se vetëm me ditë se ka Allah me jahtanë. A babatë misalkan la ilahe illallah mjafton. Dhe punë tjetra nuk nuk ka nevojë shumë edhe kështu më radh. Kjo është një prej defekteve që duhet të forrat në umetin islam dhe se këto njerëz ekzistojnë dhe se kjo është dukuri, nuk nuk e kemi përçelemtu persona të veçantë me emra dhe mbiemra edhe pse ato ekzistojnë dhe janë të thrasin ata përmes fatova të vetë edhe kështu më radh, por qëllimi është që besimtari të detekton këto probleme. Të kemi një antivirus në truën tonë Si detektojmë të probleme se kush kanën ato njerëzit të cilët thërë kanë kështo Dhe do të flasim shkurtimisht për në kohën e Selefit Selefus Salih, jetar të parë të muslimanve Edhe lejate Allahus, si e pas kanë trajdu këtë meselë Fit një mërgjie dhe vëzër Rjedhë Si pasoj e furustrimit mërzijes Me të cilën mërzije nga dit disa prej djetarve në kohën e Selefit Mojnë më në nënë të për prej nga rjedh i rgjaja i rgjaja rjedh si rezultat i frustrimit si rezultat i mërzijes si rezultat i mërzijes që kanë pas disa prej djetarve djetarve kanë qenë prej pasuzve të Sejid i Bni Gjubejrit Sejid i Bni Gjubejrit në këndë gjuhe a nuk është murgji a është armik i murgjive a i ka qenë armik i nëzansave të vetë të cilet kanë dëvju ndërta ka qenë Amar i Bni Dherri Dhe tjertë, që kanë pasu ata, pesa që është në gjansa, këta kanë qenë vëlezër ata të cilët e kënë luftu haqqajin. Kërën dëgju haqqajin? Haqqajin është i njërë, a i që një kavra musliman dhe djetarë, zullumqari i madhë, ku se lefi e ndonë dy mendime për ata, ashtë qafira për zullumqarë, që ka është? Ma dhe shumë pre se lefi të kanë qujtë ata se është tagje, tagut, tiranë, zullumqari i madh Nga pejameri sallallahu arihe sallam Se prej thëkifit Do të dalin dy persona Njani rënavec I qëri ka dal Peyamer i rënshëm Jusuf e thëkafiju Dhe haqqaji El Mubir Tiran Zlumqar Prarës i njerëzve I ka prej njerëzve Haqqaji Ka luftu vlesër Me Said bin Gjubejrin Dhe me, me grupin që ka pasë to kanë dallë karrësi aty dhe kanë luftuar. Një grup i dietarëve pas vrasjes së Said ibn Jubairit, apo pas kapjes së Said ibn Jubairit. Pas dishatës që kanë pas prej Said ibn Jubairit, janë godit me frustrim, janë mrzitur. Bollma lufta. Çopa njerëz me xhavarit maharë kanë luftuar. Qi kanë luftuar Aliun radhiallan, e kështu më radh 18 para sa janë konfitë besa sahabeve. Me zveti, lufta të çomta, xhakdërë të çomta, edhe kështu me radh, këto kanë ndikuar në zbritjen e karakterit dhe moralit të disa prej dietarëve që i përmendom. Dhe këta kanë dalë me këto bidat. Janë shfas me këto bidat. Prandaj vëllazor, në ndonjë tjetër kur ka dalë kibadat e besimit, i akidës, bidat i akidës, kur ka dalë kibadat nuk kanë hesh selefit. Dietarët e mëdhoj që kanë ekzistuar, natkoh, pe Tahbiinve Si kur qifti i Saidi bin Gjubejrit Si kur qifti i Saidi bin Gjubejrit I qëli kur është vra Thati më Mahmedi Rahmehullah për Saidi bin Gjubejrin Ditën që është vra Saidi bin Gjubejri Që këra shahit Ditën që ka vra haqgjaji Saidi bin Gjubejrin Kanë vra njërë të madhë Që i gjithë ummeti ka pasë nevoj për diturin e Saidi bin Gjubejrit I gjithë ummeti ka pasë nevoj për diturin e Saidi bin Gjubejrit I po e ka vra kizë vënqarë i sefak i që se i ka dirë gjakën e muslimanve e ka vla pra u pas kanë godit disa prej muslimanve nga disfata që kanë pësu prej ushtrisë haqjajit janë godit me frustrim, me mërzi dhe ka dalë shfaq bidat i rëgjas bidat ideologikës lëzërka bidat i akidës bidat i besimit bidat i cili fabrikon në gabime. Apo, nuk është njët dhe zër me prodhu një prodhim në fabrik në gabim, një, një prodhim, 2-3 me dalë feler dhe me dalë e gjithë fabrika, gjithë e prodhimet më qithë falës, edhe gabim edhe të helmume, nuk është një njët. Pa ndenë Selefi Selefi, kur ka gabu dikush prej njerë dhe në mësele i shti hadije arhesh, ka nëheshtë, s'ka problemë. Mëse le vogël. Mi e pa kur dikush për njerëzve, për djetarve, edhe pse i kanë pas nzahës më apo mësuesë, edhe të afërt edhe pse i kanë pas msitë edhe të afërt të koqijem, edhe kështu më radh. Dhe ndoshta se vetë për undzimin e tyre të kanë çën edhe kështu më radh, nuk kanë hesht. Nuk kanë hesht dhe kanë fol më të madh prandaj, nëse kthehemi në librat, çë flasin për akiden në mënyrë zinxhirore, me zinxhir. Sikojse është Lalekaj. Dhe Imam Asfahani Dhe Barbahari Dhe Imam Ahmedi Dhe Abdullahu Djaliti Dhe Sufjani Theuri Dhe Uzaiju Dhe, Uza dhe Ajorri Dhe Imam Abdua Udi Edhe kështu më rafë prej djetarët Selefit Ata nuk kanë lanë liber të akidës që kanë shrujt Vetëm se kanë përmend mendimin e Selefit Për mërgjiet Vetëm se kanë përmend Mendimin e Selefit për mërgjiet Vetëm se kanë përmend mendimin e Selefit për mërgjiet Njën e për tëri ka thonë dhëzër El irgja u dinu njuhibbu hul muluk Irgjaja Irgjaja është -ja. fetë të cilën e dojnë mbratrit Irgjaja është -ja. fetë të cilën e dojnë mbratrit Sot Irgjaja është fetë të cilën e dojnë Amerika dhe Izraeli Irgjaja është fetë të cilën e dojnë këto tiran zulum qartë Vrasit e muslimanve në botën arabe Irgjaja Gadafa të ndryshëm, i kini pona për kamera vlezër, kanë thirë haqëlarë të murgjieve, para se me ra Gadafi 6. dit, disa prej haqëlarë të murgjieve kanë prezentun të aj, duke lafdruë, zbashku me vajzin ati, duke lafdru me të madhe në superlativ Gadafin, se është mbrojtës i Koranit dhe kultivu si Koranit dhe hafazlarë në zjere, shkollatë Koranit edhe kështë të më rathë, e disa shkollatë vlezër kanë dërtu e ki në baba i Besharit. Disa shkolla ka ndrëtua Koranit, për hivz Mirë po Kështu Ua përzin mjallë të në muslimanve Me helem Kështu ua ka në përzin Mjallë të në muslimanve me helem E sabotimit Koranit i banki King Abdullah I Saudijës Edhe kështu më rath Qëtëra gjëlar që i shifni në përvidoj që i urin Djathas dhe majtas Dhe ati ma'tuhit, ati naivit Ati çmendorit i cili është për Bardovc e përmisoiën pakse marrë juvese nuk di nuk e marrën veçë njerëz që ka fol aj mndon disa përxhallar anash mi fol aty më tregu disa jetë hadithe më hapërzi pak sihrin çte janë odor të burgjieve të sulit pse e flas ta vllazër se na nuk mbësin vetëm atë kohës kaluën në kohën e selefit pandai selefi pas kanë çën shumë larg pam zllazër selefi Allah i më sheroft atove liot Allahut ato mëstë Allahut ato dosllar të Allahut Ata që kanë qenë garanta e fejnës islame Që kanë rytë fejnë Allahut Subhanahu wa ta'la Edhe përsi ju kanë shku koka, pasurije, familje, tatë Ju kanë shku e Ata pas kanë fol në atë dhakt evet, E pas kanë qelë gojën e vetë E pas kanë shkrujt në për libra Se kushen mërgjiet Këndaj Beker ibn Abdillahit taj Dhe majhësera ibn Jakub Dhe selam ibn Kuhil Kanë thonë Irgjajan është bidat ir -ja -bid Të thësh Se Imani është vetëm njohje. Të thosh se imani është vetëm fjalë. Të thosh se çka do të bën njeriu për veprave të kufrit, nëse ai nuk e beson me zemër këtë kufër, kjo nuk njer prej fes, kjo është irxhadh e bidat o vëllezër. Kush do të thotë këtë? Kjo është irxhadh e bidat dhe duhet me pas kujdes ummeti i Islamit për kësaj, sepse një pjesë e madhe e ummetit i Islamit, gjendjen që e ka sot kështu, është për shkak irxhos është kërshak i rëgjës Nga sa atekën hopë derën Hammadi i bëni ebi Suleimani Ka qenë nëzans ibrahim nëkha ijut Nëzans ibrahim nëkha ijut Allah më shiroft Ibrahim nëkha ijut si ka fojë lë mëkur Nëzansit vet Dhe i ka ndalu nëzans të vet Mos më folati Në senav dhe lezrejna ma të kvali Ma të devat shumë së se lefi Parhajrë në koftë Pos jemi Përëndaj Përëndaj Në libët e selefit, shkronë se ata kanë ndalue të afrot njëri ma ata, e të ndëgjën për e tyre, e të mërë ilmë për e tyre, jo se i kanë pas i natë dhe kanë qenë më di shumë o vlezër, po se ata, djetat e selefit, kanë pasë ndërgjegjit të lartë, kanë pasë ndërgjegjit të lartë, zemër të, la, të madhe shumë për njerëgjit, mësë shumë të që duesh me dasht e vla jetë është të dhidhimi, apo? Mëson ti çka dush, çka duhet më pëlqej të vëllaj jot usht udhëzimi, a nuk është kështu? Dhe mëson ti çka dush, më frigoj për nzansin tan. Për një musliman është udhëzimi, mos i prish udhëzimin. Njerëzit janë mësuar sot me shkuq gajrat kur i vdes nona e baba e tjetër. Madje thënë na kurriç këna shku të filani. I djegat shtëpia tranon drejt. Im ledhin para. Kancere ka dot mledhin para për ta. Mir po çka bojna me udhëzimin o vëllazër? Çka bojna me me imanin? Çka bëjmë me na me meselen e xhenetit dhe xhehenemit? A besojmë sikur që e shohim në tjetrin? A besojmë sikur që e dimë se është dita e shtunë sot? A besojmë sikur që e dimë se jemi në masaxhamet? Apo ndriçë beso në anë këta? Apo s'ka ndinjë shoq për ta? Nëse kemi bindje, bëram disa preqëshave tjetës tjetëson, atëherë më shumë tiç kanë dhime të vëllaj yon musliman, apo tjetri që na çmson më, të na këtu më rreth, më radh është udhzim i Edhe nëse kjo i kushton njëri shoqit prej neve i dënm vazhë. Edhe ndarje kështu me radh. Kisha pas dëshirë. Apo së le, kishim pas dëshirë se njerëz me hin xhennet. Edhe nëse do të bëta. Edhe nëse nuk përmendet emri i ti, tij, sikur që ka thënë Imam Shafi'i, rahmeullahu, kisha pas dëshirë njerëz me markë të ulm. Qeditori, edhe mos përmendem hiçun. Nuk e shkosh po të më përmend unë apo filani edhe kështu me radh. Por qëllimi është që besimtari të bëhet prej i thtarët fjera së Allahu gjellara fëmën zuhë ziha anin nari u odë kjilë lë gjennët e fëkat faz e kush pëtan nga zjarëmi i gjëhenemit e futën në gjennët fëkat faz kjo është fitore absolute Allah në lusën që Allah të në bënë asim fëkat faz kjo është fitore absolute të lëzër duke pas njëri u irëgjën zemër në mendje, në gjykime në konstatime në konkluza e kështë të mëradë nuk kam mundësi nuk kam mundë Përnda e të pas kam përmend se Kjo është rrugë e bidatët Se i di bin Gjuberi Rahime Hullo ka than Methelul murgjieti Methelul methelu sabiin Shembudhi murgjive Sikur shembudhi sabive Këndë dëgju për sabit Sabit janë ato që ka përmend Allah në Koran Pas krishtelve dhe jahudive Ka përmend sabit Kus janë sabit Sabit Kanë qenë një popull që kanë jetun në Irak Parasë me ardhë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem në botë, fetë, matë favorizume, kanë qenë krishterizmi dhe jahudizmi. Parasë me ardhë muhamedi sallallahu aleyhi wa sallem, fetë matë favorizume, me me argumente, me me libra, me me hojëllar, kanë qenë krishterizmi dhe jahudizmi. Sabit, së kanë dash me shku asme krishtert, asme jahudit, kanë thonë nëjna në mesë. Kanë thonë nëjna në mesë. Atë mesatarit që e pretendojnë mërgjiet, esharit, maturidit edhe shumë për e bidat qive Kanë thona i nërmes, përndaj se i bin Gjuberi ka thonë Mërgjiet që kanë dalë në kohën teme, ja, shëjnë budhi të tëra, sikur shëjnë budhi isabive Të cilët kanë thona i nërmes, klishterve dhe jahudive E me konë nërmes klishterve dhe jahudive, a i e musliman A i në hak, nuk i në hak Yahudit i thoin Kopel, وتعالى الله, ai ka pastruar Allahu Isa nga nga kjo. Po i thoin Kopel, Isa al-Isa tuselem, Allahu mart haqin et i pritëra dhe Krishterët i thoin Zot, deks treme. To nuk janë dalë në atë mjedisin e muslimanëve. Ata vranë në mes, na nuk, handa, A nuk handa, bin Jubeiri, i nas Krishterës Yahudi. Ata ngathon Saidi bin Jubairi, shembulli i Murxieve që kanë dalë në ummet ose kur shembullit tërë ata të cilët doin të gjejnë një rrugë të mesme mes muslimanëve të cilët kanë apsenuar nga kufri, nga tendëret, nga partiat, edhe kështu me radhë, nga rruga e zhullumit, nga rruga e rishfëtit edhe kështu me radhë, edhe sot e gjejnë një rrugë të mesme mes muslimanëve, mes xhoxhalarëve dhe mes partive, mes masonëve, ekzhtu me radhë, në kaos rrugë të mesme. نقاصي روغة مسمة هاكت دفرتيتس روغة مسمة فرتيتش روغة محميدة صلى الله عليه وعلى عليه وسلم روغة مسمة شكرا روغة اديت آربة ابراهيم نخا ايه رحمه الله ايكوفة سقطين رنزان صفات ابن مسعودة رضي الله عنه قطران لفتنتهم عندي أخف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة فتنة مرجيفة تقعون Osh fitna më vështirë, më keqe, më e madhe se fitna e xhavarijve. Qëra perment xhavarist. Ato të cilët kanë qenë rreth Uthmanin, Radiyallahu an. Që nëftu maliun, Radiyallahu an. Ato si kanëftu sahabët, ato të cilët thonë se ai cili bën gjunat të marrë për akije bën zina oksimë radh al-Shafer. Dhe gabim e kanë këta. E kështu me radh, ato të cilët kanë luftu musliman ndaj vakt, pa të cilët ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se مكهين سوني اي جا ود اي مري اتا لا كاتل لا كاتل تهم قتل تعاد وثمود ايشا لفوتو سقرادن ذا ثمودن اكشو مرض پركو نيرزي كا فون كتو اكن فتنه 19 وغل س فتنيا مرجئه ابراهيم انا خاي بصا والله صد فتنيا مرجئه كان ما ماضه فتنيا يرجاسه مرجيه وست ما ماضه والله صد س فوتن نمسين المسلمينو ذا واشلن روقن ه حراميت واشلن روقن كفرت watëri rrugën e shirkut, jo bashar. Bon shëbap çë muallacsu njerëzve fen letësimi se nuk është në fe. Nuk flas për letësimin që ka letësua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, letësimi se nuk është pjesa e fes. Nuk ka ç problem. Prandaj në filatëtr ka thon Ibrahim Nehaj nji ashtu, tarakatil murjëtu ad-din arq min thoub as-sabiri murjëat e kallon fejnë e Allahum subhenu tala më të holë se që rapët e grave të i dukshme mërgjet e kallon fejnë të holë fejashma e trash ma shumë të pulon ata e kallon më të holë se shembui, që rapët e grave këndosh me dhonë shembuj illustrime të aferta me njerëzë që ti kuptojnë të meselë vlasër nuk i ka bënë U shtarë të besharit me vramë Muslimanë si kush i vrasinë, vetëm se shke i rëgja Nuk i ka ba Zëbanit E al-Saudit Në Saudi Mi bërgos 30.000 vlezer muslimanë Vetëm se këthinë se Allahu e zëti jonë Vetëm se i lefdrinë gjihadinë dhe muslimantë Vetëm se i dujnë islamin dhe muslimantë Mi bërgos të të njerëzi Vetëm se të fëtfatë mërgjie dhe vlezer Nuk i ka ba më më baraki me vjedhë me miliarda dhe miliarda Dhe me mija dhe me qindra mija Emës me diç fjaz vet. Me di se ku janë ato njerzi. Jan vraj, jan zhduk këtu më radh. Dhe akoma ka prej prej muslimanëve të burgosur. Madje ka prej grave muslimane të burgosura, vetëm se kanë bëjti nishami tol. Jo shami sheriat ndoshta shumë. Me pantolla kanë hec. Nishami pse ka pas? Vetëm s'është ankuë këtu më radh. Nuk kanë bë kwa këto me mndëjt në çeveri vetëm vetëm se te fetva. Në tëmse mendimi të yargas. Nuk kanë bë Gaddafi dhere në të kohë që i kam betë 3-4 vite, se kam betë vetëm se këto mendime të rëgjas. Nuk kanë do të rathit e franqezë, të rathit e alxerianëve, në qështinë alxerijës dhe bashkëpunimim e franqezë, vetëm se përshak murgjieve. Nuk mbetë ajë mbreti fmija i Marakos në pushtetë, vetëm se përshak murgjieve. Nuk lufton, lëzriton në Mali, vetëm se me fetëfat e hoxalarve të murgjieve, të qojnë, trupët e vetë e vlezër prej Turqijës edhe prej Arabi Saudite mi luftu vlezënet muslimant të, musliman të cilët kanë shpallë me një vend atje shëriat që a ka njërëz në malin shkërëtir kanë dikun këta fëtë vavlezër këta mendime pa ndaj pas ka thonë Ibrahim Nakhaiju Allah me shiroht se ata e pas ka lanë fenë më të holë se që rapët e grave të holët e i dukshme E kur duhet me tholë për mujahidat edhe për muslimant edhe për burat e mirë të muslimantve, atër i përdorin hoditët këvarijgjve dhe i qesin prej fesë. Ma di e ka hoxallar në arabinë së hoditët që i qesin prej fesë, që kur që është një farë ubejkani, dhe në gjashmi të sikur ubejkani, me paska një ubejkani, që e pytë njani prej sekularistave në televizionën al-Arabia, kënë ndëgjuar televizionën al-Arabia që le është në pyet turkia elhamet thot tik u bekanit a duhet me pyet ualiu el-amrin kryetarin e muslimanve per mbretin kralin a duhet me pyet na ata kur dashulmoi neve amerikante apo thujt ne arabise saudite a duhet me pyet ata me luftu na me rezistua jo thot duhet me pyet edhe mes pa punu telefoni edhe mes pa punu telefoni hic duhet me vet duhet me pyet patet se lloj fatvashme te cilet porceshen Zgërdhihën Zgërdhihët a i sekularisti Sekularist është Nuk i besën të fejsa duhet Zgërdhihët gazetari Me një hojgjë i cilë e ka Më ndimin i rëgjas Pa ndajshtë e keqe vëllëzër I rëgjaj Pa ndajshtë e keqe Në duhet të alarmot dhe kërëru Nuk janë mendimet mija Këtë janë transmitime vetë Nuk janë mendimet që i nzira une Bida amin alkohë Se se më kërkushë une Me i nzirë Ato mendime se une Që nëse ndalmi dhe flasim me derse Do të dalim disa prej derseve Për mendimet e selefit për murgjet Pra i brejmë në kajiu Rahimeullah, Allah i me sheroft Pas ka thonë, ata pas ka në lanë fenë Më të holë se Më të holë se që rapët e grave Zuhriju ka thonë Zuhriju është Njëri me i afer të jamër i më në blazizit Khalifit të pesë të musliman A i si reka porositë Apo këzbatu urdhën e khalifit të muslimanve për timlejt hadithet e Muhammedit, sallallahu a'lehi wa sallam. Ka thonë, më pëtëdaat fil islami bidaatun, a dharra la ahlihi min hadhi, nuk ka dalë tëkë musliman do një bidatë me i flëqtë, me i damshëm se bidatë i murgjeve. Nuk ka dalë tëkë musliman do një bidatë me i vështirë, me i keqë, me i preshtë, me i damshëm se bidatë i rëgjësë. <coughs> se bidati i teoris pa praks Nga se i rrgjahet do me thonë Teori pa praks Teori pa vepor Fjall pa vepor mi Poveni re Pse Njerëzit të cilët e kanë shpik ta Nuk banë mërgjie se i përket Nuk banë mërgjie se i përket uh, Hakëve të veta personale Hakëve të veta personale I shmojnë shumë ma shumë I kërkojnë mi njëher Po se i përket hakit Allahu subhenu tala që i është imani Këto kanë thonë s'ka problemë Dhe ka thonë, një të në thjallë, ka të dhe ibnidu amës sëdusi, Allah me sheroftë, ndësa jah ibnjebje këthirë, ka thonë, lejse minel ewha ishej unë ewha fërindahum, nuk ka bidatë që i thtarë të epshit, nga se se lefi i kanë gjujt bidatë që i thtarë të epshit, nuk ka i thtarë të epshit, më të këshita ata në ometë se i rgjaja. I rgjaja pas ka qenë, të kse lefi i konsiderum bidati me i flishtë, E pish më e keq, më e keq, çë ndikon tek njerzit. Mansur ibn Mu'tamer Qathan, "La aqulu kama qalat al-Murji'atu ad-dallatu al-mubtadi'a, asna har nuk pajtohem me fjalët e Murjieve, të cilët kanë devijuam dhe ambiciçë. Novatorë. Njerëz zi që kanë xer mendime treja në fe, që kanë futur çdo lloj mendime. E ka thënë, "Hum i'ada Allah al-Murji'atu wal-Rafidhah." Rafidit, pra këta që janë të Iranit dhe U shtarë të bësharit Shëbihët Dhe Murgjetët Janë armistë Allahot Qështu kanë thonë Të janë armistë Allahot Të janë hasmë të Allahot Subhanë wa ta'ala Sufjanë thëvri ka thonë Rëjën muhë muhë dëzë Sufjanë thëvri Ajë djetarë që E kalutë Allahumë subhanë wa ta'ala Të apakësënë Allahumë frigenë se Kur ka urinu vë dhe se ka urinu jakë Per frigenë së Allahumë jelle o alë Këtë djetarë i mathë Sufjanë e thëuri Thëtë rajjun muhdës Mendim i shpikur Irgjaja është mendim i shpikur Fe e shpikur E draknë në nësë I kimi taku njerëzën Në diska tjetër prejësaj Më herët njerëzët se kanë njoftë këtë mendim Pra në konë e tabi indë Pas ka dalë këtë mendim Qenë ka futë në mesin e njerëzë Frëndaj shtetë dhe në kirusë se lef Andë me të madhe pas kanë alarmu se lefi Kanë folë për pasi që ndëgjoni, edhe tjerët ndëgjoni nëse dëshiron me mbrojt hakun mbroje ta manë si kur që duhet nëse mbrojn hakun dëvërtetën duke folë me njerëzi kur ndëgjon këto sende mësoje imanin si kur që i ka mësu se lefi me argumente, me dituri jo me emocione tani i ndëgjum këto sende të shpesher në nëngjali nive emocione në nëngjali që i përmendën janë emotive emocione janë nuk nuk guzon me dalë më mbrojt të dëvërtet Nuk guzon asnjëherë. Me dalë me brig hakin dhe i mbanin pa argumente. As para Rafildave, as para Murxieveve, as para Kadariveve dhe Bidatçive kështu më radh. Nëse është më i fortë në argumentim ai, ai thmund ti je. Andaj kujdes për kësaj. Kë apel, derte vëllezërit të cilët më dëgjojnë kësaj lloj mesele dhe janë emotive dhe nervozohen, dashj për të nervozuar kështu më radh. Se vetë kur kanë folur për Murxiet kanë folur me argumente. Isha për Murxieve Imam Shafiut i anërgumentu me fjarën Allahu subhanu wa ta'la wa lathina amenu wa amilu s-salihat Allahu jalala ka thon a tata cilat kan besu dhe kan vepru në difusim në zënete i thojnë o imam këto Allahu subhanu wa ta'la në paska përmen imanin veç paska lidh me lisen dhe amilu s-salihat dhe prëm veprat mira imam shafi'yot rahme Allah i se ne kaqen faqih i umedit dhe imami e ehlisonetit dhe jakitës e ehlisonetit ka ditë me mbrojt vëllazak ata që kanë besue kanë thonë imani usos kanë vepru ki është na file I, me, me këtë pisën e parë njëri muslihan është momin kanë dashë një argumentu me lidhësën dhe dhe në gjuna arabe në aspektin gramatikor në mëndonë lisja dhe në disa aspekti shpesherë e ka qëllimin një të gajur pra ndryshon kuptimin me po shpesherë e ko kuptimin në njëtë sipas sherë ka kuptimin e nitë. Ndërsa edhe kë ajdha janë bashku iman. Mi po këtu janë dalto Bukfalisa dhe kanë marrë sikur që zakoni ibida ibida xive, me marrë një argument, një ajet dhe rrëfëa ajetin aty me fol, mos me dalë të tjerat. Ndërsa ahli sunneti, njëri i menjësor, njëri që më ndonër akademika, i mbled argumentet gjitha, për persona, allaut, nivel, të gjitha, çoft po persona, çoft janë fjalë të Allahut, çoft janë pejgamberët, sallallahu alaihi wasallam, i mbled me një vend, pastaj nxjerr konkluzën në fund. Duke ja analizoj analizojë analizoj të gjitha. Ne mund shafiejësh për diçtë. I thot Allahu subhanahu wa taala kaqan Kur'an. Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribain. Rabbul Mashriqaini. Allahu është Zoti i dy lindjeve. Dhe Allahu është Zoti i dy perandimeve. Cilin adhuron thotë sipas rregullostane dhe, ku kanë di Zotna. Zoti i lindjes dhe lod, Zoti i prandimit, dy zot në kanal. Do sa Allahu xhallallahu nja na ka thon neve. Sa zot ndaj pas këtë? Fatabe al-Murjiu, me thek pse ngjarë, me thek argumentimi, me thek ajeti, me pse sa imami e Imam Shafiut, me besimin që ka pas Imam Shafiu dhe sabrin që ka pas durimin, që ka pas dhe ilmin që ka dhënë Allahu xhallallahu në debatin që ka ditë me bë, e ka mundsu Allahu subhanallahu më pandue. Ka ditë me mbrojt. Nëse nuk de ndalo çti kujë. Nëse nuk di më mbrojt. Akiden ahli sunnet ndosamenë, akiden ahli sunnet është puna më e madhe vllazër. Ës puna më e madhe, os jihad fi sabilillah, është jihad në rrugën e Allahut, sikur që paskan bakto selefi jihad me ato njerëz që kanë dashur me me prish faktikisht kuptimin e mesazhit të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Sherik ibn Abdullah an-Nakhaiu ka thënë, "Hum akhbathu al-qaum." Ata janë njerëz më të prishur. U hasbuka bil rafidati khubtha. Me afton rafidet me qenë njerëz më të çej. O lakin në mërgjie, mirë po Mërgjiet janë të prishur Se ata je këdhibu në ala Allah Gënjen për Allahun Rejn për Allahun, kjo është rejn dhe zër Me thonë se njëri u shpëton me Njohjet Allahut, kjo është rejn Me thonë se shpëton vëtën me thjal Kjo është rejn Me thonë se Nëse shahadetin kër njëher nuk e shprej Por ti e beson Allahun zëmërën tane Ti e musliman Dhe e e për Premos timan në vdesë i musliman. Kjo është rën. Nuk ka thënë Allahu kështu. I kthebonë Allah. Kto janë xjesin Allahut. Kto janë xjesin Allahut, shpifin për Allahun subhanahu wa taala. Ndër Allah, kjo është një bejdat i rrezikshëm që ka dal në kohën e hershme. Ata tashojmë se si është imani te hadisuneti. Çka është realiteti i imani te hadisuneti? Definicioni. Mundohuni një jet, vllazër, me të mësuesen me definicione. E ku mo mesela te besimit. Me sajte besime msoni me definicione. Imani te ahlisuneti është qaulun uamel, fjalë edhe veprë. Imani te ahlisuneti është qaulun uamel, fjalë edhe veprë. Para shoqve. Pse selefi paskan thon fjalë edhe veprë? Selefi kan thon imani selefi është fjalë edhe veprë, duke i kundërshtuar xehmiçit që përmendat se të cilët thon se imani është vetëm njohje, dhe duke i kundërshtuar murxhit që të cilët thon se imani është imani është fjall kush ka thon imani është fjall se imani është fjall ka thon i më më bëharifja se imani është fjall ka thon mësus i vet se imani është fjall ka thon i më mëshariju më të rydiju e kështë më rathë të shumët e natër që i kanë thonë kështë kërra mit edhe kështë më rathë prej i thtarëve të bidatit rëndaj se lefi ka ndashmi këndërshtu ata, e e ka në bashkan gjitë veprën, punën, imani është fjallë edhe punë, imani është fjallë edhe punë, nuk mi aftan vetëm fjalla, por duhet edhe puna pa tjetër, kështë imani, te lisoniti, pas taj djetat islam, e ka në shpjeku këtë mesele, si qëka do në me thonë me im, kërë themi imani është fjallë edhe veprë, qëka do në me thonë, do më thonë një është eksaj kësht Fjall e gjuhës Fjall e zemrës Fjall e gjuhës Vepër e zemrës Vepër e gjimtyrëve Fjall e zemrës Fjall e gjuhës Vepër e zemrës Dhe vepër e gjimtyrëve Banë katër ban Fjall e dhe vepër e u banë katër Se ndahën në zemrë dhe në gjimtyrë dhe në, në gjuhë Të jenë katër Kanë thaën djetat e hlisonetit Nëse nuk egzistojnë të katër rukëne Katër shtylla të imanit Nuk ka iman njeri Të jenë shtylla Nuk janë kushte Janë shtylla Pa tjetër Shtylla janë Sa për illustrim Namas Me falj Me ndetën ruku Qka është? Shtylla Shtyllo kjo A ka namaz për uqur për njërin që që ka mundësi merr. A ka namaz pas sejde? A ka namaz për uqur? A ka namaz po që jam? Skopi. Çka është në asyl në namaz? Çfarë not namaz? Edhe në iman të një të tjetër do të më kuptuhet. Edhe me selën e imanit i ka rrugën të vetë. Patjetër njëri do të më pas fjalta së zemrës dhe për të zemrës, zemrës fjalta të gjuhës së shadetë edhe vepra të gjymtyra. Parashtu të të pitja Qka është dhe pra e zemrës? Qka do në me thonë me dhe prë të zemrës? Apo para asaj Qka do në me thonë fjala e zemrës? Kanë thonë djetë jartë eslam Fjala e zemrës do në me thonë Ikrari Besimi jatë Se Allahu eksiston Besimi jatë Se Allahu eksiston Kur ti pajtohë është Nësë të intervjësë të dikosh A pajtohë se Allahu eksiston Po Kjo është Me zemë e rekita Me zemë e rekita te ata se Allahu ekziston. Jo bindja, bindja është vepra e zemrës. Do flasim më mbarë. Ikrari, kur ti pajtohesh se Allahu ekziston. Kur ti pajtohesh se Allahu ekziston. Kur ti pajtohesh se me lashet ekzistojnë, po. Kur ti pajtohesh se xheneti ekziston, xhehenemi ekziston, ahireti ekziston, llogaria për Allahut ekziston edhe kështu me radh. Ai nuk ka barabart në njërzin këtu, në këtu pjesë, nuk ka barabart. Nuk ka barabart. Edhe në këtë piesë njërzit nuk jenë barabartë Nuk e kanë imonin e jetë Pa këtë piesë nuk kam mund si njëri më konë musliman Njëri të më pajtu u patjetër mesendë që Allahu neve në i ka qu Dhe një piesë e ma dhe e njërzve e lezer nuk i kanë këto meselë Sa, Si pas gjëhmive që i përmenu me atët partë Ata kanë thanë se njëri ju me afton me qëta Me fjarën e zemrës, me afton më konë musliman Me afton me u pajtu si pas gjëhmive Mi afton mu pajtu se Allahu egzistoj ka A ti e musliman Kjo është besimi Në të cilin besim Thrasin që ta Që e levizi që është në Në Turqi, Jahja Harun Keni ndëzhu atë, atë levizia të riba që i shruin Për besimin në rububije A i thrat në ta Vetëm se me di që Allah ka Por me pas bindje Por me pas frik E frik respekt e thirtë me pas fjalën gjuhë edhe fjalën gjithithë kishë meselë tjetër. Imani nuk është skaç. Imani është malë se i të të barabard, lëzër, më i madh se skaç. Prandaj për mendon tut katërtat. Këshë të barabartë Lazer, sikum më shkutu ni Hoxh me na shpjegonive Hoxha namazin. Hoxha na shpjegon namazin. Edhe ta shpjegon namazin vetëm seçdë. Namazi vetëm seçdë. Rukun mes po ta kalzue. Kyomën mes po ta kalzue, abdestin mes po ta kalzue. Elxemirat pa pastrat i mësë për ta galtzue Kurdzhajic më thon namozëh sejte a më mjafton a më mjafton njëri vetëm rasti sejte edhe us us mos muhabeti namozë nuk më mjafton prandaj ne mundova me tregu këto sejte se përkëjt shkencës se përkëjt shkencës nëse dikush prej njerëzve fol për shkencë vetëm një aspekt e kishin çesh njerëzve e përfaite ama ngojë kanë të madhe njerëz filozofë ndaj bon me paralitet kjo është defekti defekti në Mesarel e imonit çndrëndrëse njerëzit flasin vetëm për një pjesë, por pjesën tjetër nuk flasin. Pra të besosh se Allahu ekziston, të besosh se melaqut ekzistojnë, të besosh në librat e Allahut, të besosh në pejgamberin e Allahut, të besosh në kaderin e Allahut, në ahiret, në xhenet, në xhehenem, logari, edhe kështu me radh, kjo është pjesë e imonit. Rrukun i imonit, patjetër me ekzistuat. Anën tjetër, në zemër, ne kemi edhe veprën, edhe veprën e zemrës. Cila është ajo? Vepra e zemrës, vëlla Zot, është dashuria për xhair urait in that gates. Dashuria e madhe për xhair urait in that gates. Nuk ka për mend një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se një grua paska hingje në xhenem për një moc. Pse ka një djene për një moc? E ka lëvë mocën, si ka dhënë me ngër, ka vdekur. E kuptova. Pse paska hingje në xhenem ajo? Se nuk ka pas vepër të zemrës. Ka injëjehem. Se nuk ka veprë të zemrës. Prandaj vepra e zemrës është kajmaki rrugën e kresor, shtylla kresora e imanit. Pa veprë të zemrës, pa bindje, pa frik, pa shpresë, pa mështetje në Allahu subhanahu wa taala dhe kështu me radh, çka më e madhe është dashuria ndaj Allahut, dashnia ndaj Allahut, madhërimi i Allahut subhanahu wa taala kështu me radh, pa këto nuk ka mundësi njeriu të kom musliman. Si ka mundësi? Njani me thonë se unë e pajtona se egzistën Allah Mirë po Thot unë e luftojë Allah Mirë po thot unë nuk jam i bindur Apo thot unë nuk i frigojnë Allah Apo thot unë nuk shpresëtë Allah Apo thot unë nuk më më shtetëm të Allahu Ska mundësi Nuk ka mundësi me ka muslimanki Pra shëriati islam Ka ardhën e tregu këta Ka vrepe dhe pra të zembrës Pas këmi edhe fjarën e gjuhës rrokën teatër. A ka mundsinëri me kon Musliman? A ka mundsinëri me vazhdu me kon Musliman? Nëse i kërkohet ç'a adetit, më thon, ai nuk e thot. I përparsi i shpatos nuk e thot ç'a adetit. Ka mundsi me kon Musliman ai? S'ka uncim si muslim. Besimtari duhet më thon ç'a adetit. Do më përmend Allahu subhanahu teala me, me ju në vet. Mesaj ka mundsu Allahu më fol dhe veprat e gjymtyrve. Pra, njeriu i cili me veprat e e gjymtyrve nuk ka as pak vepër për islamit, as namaz, as adhurim, as zakat, as pun pristem, as dhikr, ekse më radh, ai person nuk qobste. Patjetër duhet mbledhën gjitha këto katër që i përmendom. Fjala apo besimi se Allah ekziston në zemër, që është fjala e zemrës. Vepra të zemrës. Patjetër, fjala e gjuhës dhe veprat e gjimdirëve, dhe bashkohen te besimtari. Patjetër, për njëri musliman, të qenë një musliman, i shpotohet tek Allahu xhellahu ala dhe Allahu tyje me të mundsomë pa ftirnati, me stin xhenetinati, me pij ujë për pejgamberët sallallahu alaihi wasallam e kështu me radhë pa tiër më kanë këto kat katërsente. Nëse njëri nuk i ka këto katëra elementa, shumica e njerëzve nuk e dinë këtë mesele, dikush mund të më i pas, alhamdulillah ç'i ka e të tjerë, as nuk e dinë, bilas nuk i praktikojnë kështu me radhë, këtu ndodhin çështja e nifaqut që kena përmendin, këtu ndodh çështja e kufrit që krahap përmend, këtu ndodh puna e radegatizmi ku njerëz e lajn fein Allahu xhalla. Këtu ndodh luftimi fei islame kështu me radhë. Gjasë njeriu sikur si i përmenda Nëse du të me pas besim Fjallë të zemrës Të kondrë të nuk du të me pas fjallë të kufrit në zemrë Nëse ka Vepër të zemrës Të imanit Nuk du të me pas vepër të kufrit në zemrë Ase si Mosbindja në jetët Allah Qka ashtë? Dyshimin e fjallë të Allah Qka ashtë? Friga prej tjere pas Allah Qka ashtë? Ma shumë se Allah Apo njitë sikur Allah Nëse e do në dikam prej krieseve Sikur Allah unë njajtë Walladhina amanu washadu hubba lillah ata ti e dojn Allahu e dojn më shumë se ato tjetër që e dojnë idhujt e çka bëhet nëse e don njët me Allahun gruan tënde, fëmijën tënde, shpirtin tënd, postin tënd, partin tënde, timin tënd, ekipën tënde, edhe kështu me radhë çka bën kët rast shirko vllazër ata that diku spronër thotë nuk ta tha kjo është meselë tjetër ku i shohim në kohën e sotit se si rezultati i mosnjohjes së meselëve të imanit është bë kwa krim vllazër është bëk krim klasifikimi i njerëzve ti tregoj di kuina për njerëzve çka vepra shkufor apo filani ka bë kwa kufor është bë sot krim më i madh se vet veprat që e bën filani sot është bëk krim më i madh me çupi i xumit di kan për njerëzve shtëpia të kallë më e madhe është bëk me çupi i xumit di kan për njerëzve se më kallaj prezarmit shtëpjes çshtot se njerëz nuk i njohin tomesen e te imanit kur timsojm këto si duhet na çelen syt e zemras iot ballët na çelen syt e zemras E shohim ndër ryshaharëtin, i shohim ndonjëherë me dimensione tera, të era, atëherë ndron meselia. Në ismi Allahut Xhelalec, Allahu subhanur rahme të omson më muslimanëve. Se muslimanët kanë fenë Allahut, rëdën e gjemira me një kthim të bukur. Në ismi Allahut Xhelalec, Allahu t'i bashkon zemrat të muslimanëve, t'i zbukot zemrat të muslimanëve, dhe i hakut. Allahu t'a mundson më me njëoft hakin si hak ndje ta ndjekim ata. T'krotohn si t'koti largohu me asaj. O selilallohu në nabinë tonë Muhammed dhe i akhër d'awana. Inel hamdulillahi rabbil alamin.